Euskal Herrian Barna besta andana daude animaliak erabili eta ondorioz hauen eskubideak urratzen dituztenak. Horietako batzuk jende gehienaren nabarmenki krudelak dira. Beste batzuk ordea, sozialki onartuagoak daude, baina horregatik ez dira, ustuakoak. Gipuzkoako aske ekintza elkarteak animalien eskubideen alde lan egiten du. hontan, herriko bestetan animaliak ez erabiltzearen aldeko kanpaina bat martxan jarri dute. Lide Aske Ekintza Elkarteko kidea. Da, nire, orain arte egin den zerbait da, hau da, arte Eskalarreko festetan eta egon ninungo sanimalek eramitzen ez da ninungo oposiziorik egon eta or, egin dugun valorazioa izan daa bearrezkoa dela, azkenean ze guanera, o, kultura horren parte gara Euskalduna gara eta gauza bak barrondiek alatu dira. Ez du agente externo batetorriara Orduan horregatik ere kanpaina aurrera eramatea. Eta, bueno, ba, u guztian zer gongo gara, ireldea erdirarte, ireldea arte, Eta, ba, egipuzka mailean zatatut zentatu gara pixka bat, ba, gure taldea egipuzkarra delako eta ustegulako egur lako egiten dela ere mutxiki batean eta ez batean. Baina, aipatzen duzu, duzute gainera, e, bueno, ba, adibiz, bai, gipuzkoan bailean, e, du, gipuzkoari dagokionez, kionez, ba, sezenketen e, kontra egotea, ba, jende askori oso egiten zailola, baina adibiz, soka moturre edo bestelako, eee, bueno, ba, aktivitatean, nuna, animaliak erabiltzen diren, horren kontra ego egotea, ba, ja hor, e, ozea, e, arazoak sortzen ditu, ez da? Bai, bueno, biharra alde batetik... eee, empatitzatzea rexagoet entzegu lako odola ikusten dugun momentuan ematen du ba odola beti zantzitzatzen dela sufrimenduaren sinale eta odola bakarrik dagoenean dagoela sofrimentua eta hori ez da horrela e, gehiagoa zendezak egu sofrimentu larrienak ez dira kasu honetan odola daudeneko ezauri horien sufrimentua, baizik eta e, sufrimento psikologikoa. Animaloeiek e, erabiltzen dienak prestetan, eh bueno, lehenego ta ben garraio hitze egin berdugu, zerrolako garraioa daukaten arainora mateko, kanbi baten barruan, e, leku ez dago joten dira, gainera os animali bizotiek dira geienak, behiak, astoak, oloak, eh txerriakenak dira oso bizutiak. Orduan e, E, soinuekin lekuetarren batean buiak, arriak, e, bultsadak horri denak sortzen duen estresa eta suplemento psikologikoa oso oso oso handia da eta gainez du gastu behar animalio hiek aske E, jaiotzeko bizi bizidirela ez e, guk erabiltzeko eta egiten diguna askatzen hori lapurtu eta zori bakarrik eta gainera erabiltzen ditugula gure mesoetarako e, jaietan erabiltzeko eta bigarren arrazoia seguraski izango da harreman e, zendirela horreindik e, zori txarrez eta ez guk izan beharko e, zezenketak e, zesta arrotz batekin ez? hemen izango ez balik dezen la eta gara bueno, ez egiz, euskaldun asko eta hori dira, eta bueno, e, gauza da E, baz, arrotza bezala ikusten dela, ez? Espainia tira e, kultura edo tradizioak bezala Euskaldunagoak diren komilien artean diren tradizioiek igual gertuago ikusten ditugu eta igual pertsen askoke horren alde egiten dute Menean, azkenian errorak uten balima gara gauza berdinari bruzari gara Animalin euskubideen urrak eta bada animalio Animalioiek ez dira jaibuk erabiltzeko eta e, beste agian beste harlo diskursio batian hau da jateko zitugu behar, eh jantzeko ditugu behar, baina eske jaietarako gainean ikusten dut pertsonak vegano izan gabe ere erresu erre lortzen duela, e, ez dago lainungo beharrik ez dago eskubide oinik gainen ez dago gaine inungo beharrik e, hori egiteko eta ibertitzeko bestera batzuk aurkitu ditzak egula, imajnazioa gotatzea besterik ez da, nik gustu utzi badaukagula edo agian ez daukagu eta hori da gure arazoa, ez? Bakarrikan dakigula jarraitzen beti egin den gozoa batekin aurrera jarraitzen, ez ditugula gausa planteatzen eta hori ari gara pizka bat e, aznarketa hori egiten ari gara, ez? Jendeari pentsaraztea. Orain arte egin dugulako jarraitu behordugu egiten, hori da galdera. Tradizioak ez dira bere hortan honak edo txarrak. Tradizioak nengo ausmarterat egin behar da eta pentsatu tradizio hau egiten ari garena eh kitan da edo, edo txarra da kasu honetan animaliatera oitzen denez negatiboa da beraz berplantatu egin berdugu dugu e, da gure posizioa jaiekeko eta naiz lan alternatiba batzu bilatu badaudela gainera eh? adibidez ezakik demak ki e, osea dizone demak probak direla ba giren proben ordezkoreabilitatezken ba ekintza bat adibidez festa bat Aipatu, bueno, baitare oso baita ere, e, e, zera, mobilizazioak, e, mobilizazioes bariñak, zer modusi iragantzen ikeldoan egindako zelenengo itzordori? Ba, bueno, eguneko gune, kontatu gaude, ba, agenda desentu joan ginilako, momentu batean, ematen zuen, izango ginela gehiago, protestan ginela ikusten zegoen nagoa ino, gero, ja, agenda gehiago etorri zen, enazira batean, ba, bueno, ematen zuen parekatu dango zela. E, jende eixente joan ginen protesta ditera, kontentu gaude. E, bueno, e, eraman genuen impresioa, ba, bueno, ba, orokorrean, batxoen batzuk alde zeuden gure protestaren alde, baina egia da gehien guaketxo lehazakine gure protestarekin ez. Egeldo gaina badakigu, horrezko jokoa egiten zela edo dela, ezakigu gure indik egiten den, beste erabatetako festak egiten dira, eta hortan neko itxia izan den herri bat izan da beti, ez? Eri ditu beti animali asko. Eta gainera mundu nahiko rurala denez, ba, e, zailagoa egiten txai eulortzea, beraien bizitza animaliak espotatu eta torturatu gabe. Na ez da beraik torturari da sufermentori ikusi. Hori ikusi izan genuen, jendeak ez zuela. Baten duela, e, hori iten duguna da, e, deskonektatu egiten dugu, empatia, oza, sea, empatia bakarria daukagu e, pertsonekiko, eta jendak ikusten zuen hori, e, bai, gildotarrak, eta zatuntze eskenik erretu ikusten hemen sufrementu horik, hemen sufrementu horik ez dago. Gauza da, e, galdu dutela, hori e, animali horrein dukuan jartzeko kapazidadea, orduan, orduan logikoa, egitzen ez zu lortzea, zeberaik beste lezinko lukete beste gauzasko egin, nigu nero ketasunea erantzitztelako animaliak gauza gu Uh -huh. Orduan bat piskat izan zen Fulgusten zen xamarra baina, baina bagaik nola izango zela uh -huh. eta eta ez dago zaberri bat Bueno, lenengo hitzordoa izan zen eta ja beste jaute osoantze harrien eh? arituko sareta baitari. Eh bueno, horrelako eh zera, ekimenak eh ba, pixabate sustatzen. Bai, bueno, naiduenak informazioa eskuratu, kanbanean inguruan, egin dezake hiruikoitza.punto askekintza, eh artiko gidoia, gidoia liberacion.org horre agertzen da informazio gehiago. Facebooken ere da askekintza/ eh osarkatu e, Facebook/askekintza Eorri aldean ere informazio gehiago konpainari buruz eta horre ere telefonoren batean gurekin kontaktuant jartzeko, bana izan ezkero, ba izan eskero banetan parte hartu. Ba oso ongi ikusi horrekin galdetzen gara eskermila lide gurean izatagatik. Ez horregatik.